مطلب تاریخ او ته چاري ل کتاب ور کړل شو نو هغه خلک را فاصله د هغه کې اختلاف لمن بعد ماجات همل باینات فز داګه چراغ نه دی تا واځه دلائل دلائل اولدل او بیا اختلاف وکړه <تصفيق> دا ول اختلاف وکړه باغيان بینه هون نو د بغوز له باقې مې اوس کې یو بل سره حسد رگی زړه غې د ورځې نه د حق له بيو <تصفح> کو مقابله وکړه لرست په ځکه عذاب لرغلي وکړه چې دې دلایل ولېده او بیا دا کنه مون کېر شو او الله فیصله درشه چې په هر وخت کې خپل منګانو حفاظت کیقا فهد الله الذين امنوا فهداتهم الله ايغفر لهم من انو لم اختلفوا فيه داګه ما سلې چه اختلاف کړو د خلق او باغی من الحق چهغه حق وا ینه د هغه حق خبري الله مؤمنانو ته هدایت کوته بیق او دغه ظالمانو ز اختلاف ولاګي د اثر نه بچو ساتلخ باذنه بقل حکم میں بقل توفیق بال میں الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت چهدا جو غړي پر تردلاره نيغي نږلار دین اسلام هلارد توحید و سنت هغه څوک په لاره رواني استقامت ولورکې او ثابت قدمي ګرځي چې دغه خو خشيغه او هغه څوک خوخېږي هغه په قرائن کې ځای پځه وي چې بچای کې ان ابتوي چې د الله سره محبت وي ورسته تسجېو لګرکې چې ګوره مخک قومونه باندې کوم لازمي ختم نه راغلیو لوګي تند سرته راغلی وي تاریخ الق مدونو خاليفين نه يره كليوا اني استلام كون کو دوجنا دين تشا كليوا استاوسه خياللي پتاوسه خو حالت نظر اغلي پتا زول به همته به همته کې هم حسبتهم هاي تاسو ګمائن کوي هاي تاسو دخول الجنه چې تاسو به د اخر شي جنت ولما ياتكون او حال داري چنذراغله تاسو ته فلمه تروسنذراغله تاسو ته مثلا الذين خلوا من قبلكم حالت دا خلق او جته شي دي مکه تاسو نه هغه چې نو سختره غلي نو تاسو غلاګه تنیر اسید دي هغه وړي تر سختره غلي نو حالت تاسو ولا جوړشه ولې دي او بیا به همت شيو بلکوا دا وی کړه تبازو مستتهم رسلت له اغيدا تكلفنا سخطي تكلفنا والضراء او بماري دبدا نقصانات ضررنا بماري دعوتهم رسلت له وزلزلوا او اشركوا لشيو حتى يقول الرسول فرديت شويبا پيغمبر والذين آمنوا معه او اغا خلقش مؤمنان زفر من القريب الله كلبي امداد دالا دومن صشطی فراغ گلنorie، چید امداد دا پارین، پر یاد کو اللہ تا گیل، شیئی حجا اصحادرت امداد بکر راضی عزید، رحم کرم右 پر لایب امداد مخری پی Swam مثلا، بیتر مع Pfizer، لا تمنہ داپر راضی، کردuit دونک nhất، دم نصر ان هر و گر وڑو تمنا لایب ارزو خیسم شیئی، ما تبلیم سر الللہ چید امداد دا شفر ها؟ ان تمنع وجه الله انداد را سره وکړه ورکان بیا دی کاغه اولیادی والله ته محتاج او جون کی غیضا کوشش کړه او ارجو کړل ز جل الله مول اقلم انداد را یقینا چې ته انداد راکه همو وت دی وخت ډېر محتاجو روز لري راکه ماتانا صلی الله چا دا ویلو چې په عمر باور دل جمع ملانه با واسکا ماتانا صلی الله کله به نو پیاندار بو تسلیو ورکولا علا اننا صراللہ قریب وارے خبردار شے حوشیار یقیناً امداد دا اللہ نزدی فکر مکوئے کلک شے صابت قدم شے حوشیار شے دا اللہ انداد را نزدی دے را او یادگا چھے انبیاء و مومنانو بطول ہوئے نو دا اللہ طرف و جواب را ری علا اننا صراللہ قریب ومتنا رسول الله اغه مانالهغه کاری ټولوم وی نو مطلب ته سو ارزو تمنا چلا انده درا دراو نو دوم راځته مشکلات باغی باندې راغلی خصوصا د جهاد په موقع کې و زلزلو تر جهاد موقع چې څخده جرګه يدوم مقام نو جهاد څنګه کیږي دا ټول کی کی کی. مشکلات په خپل لاس حل کول غواړي لکه د مال خرج کول شو چې مالو لگا چې مصالح حل کامیر هغه پورا شی ضرورت تی اغا سر شی د جهاد سرا سره مسئله د فاق با قرآن بیا بیا ذکر کی دل تاکی بده مزمون ذکر کی چه تاپوز و کمالدار و خلقو چه اره سخر شکو موزر و کمالشتا او اللہ را را را کرده نمو کوششکو چه دا هم اولا گوله و کو چه سنگ سخر شکو مالدار خلقو تا جواب یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَرْفُقُونَ تاسو کې ستانه چې دي سخرچ کې دا لري تاسو چې مونږ مجید دا لري جواب کې چې ګورات هغه څه څرګرڅ کوي قال ما الفقط من خيرن هغه څرګرڅ کوي تاسو څدغه د لګولو هغه ځای او پېچنې مصرف او پېچنې نو هغه برتي کړئ داغه به ځله ثواب کیږي فلما ان وقت من خيرن هغه چې خرج کوي تاسو او سمال دا الله درزاده پال دګو یو کړی روي فلوالدینه پرد پلارو ولقربینا الا خلق قلوانو وليتاما والمساكين او یتیمانانو امسکینانو وابن السبيل د پال مصارف یہ دا دی مال کتار سمر لگو لیش اگر اسطا دخل تا بیتکار دی چو اسطا سمر و سو طاقت کی گی و زیعو پی جلن اکسر دا سیخا چو مال بو لگی و زیعو پی جلن دلی اصی کراو کی اصی تاوانو کی سفید نور کی وما تفعلو من خیرن اگر چو خرچ کرو تاسو سمالو فا ان اللہ به علیم از یقنا اللہ باغیبان سنګرځ د خلق او ذهن له کله جهاد وکړم غرهن لګیه او مال خرج کول وکړم غرهن لګیه د الغه ذهني تور خلق تیاریږي چې ترغیب وو ذکر کړي او سنت د هغه ذهن او احساس بیدار کړي په قرآن مجید هغه خبره ذکر کړي بیا مضمون د جهاد وره د کې بعد سر د ترازي مضمون د جهاد پر پسې بیا کتال بیا الفاق بیا کتال وی الفاق نو انفاق او کو ذکر اکو غرفا سی بیا قتال خوطبا علیکم ان قتالو پرس کنشوی دی په بان دی جنگ کول آ او قتال کول دی جنگ خاص شکل جگه تا قتال ہوئی دی خاص شکل خوا و هو قرحل لکن او دا گران لگی دشوار لگی پتاسو قرحل لکن دا معنی دا چتاو تدالو کو دی زہن کے گران دا چتا بس انگ کولواری یو يودازي اوسېځي چې را د رد او د انکار قابلیت نو هغه شان نه او صرف دشوار ښکاری ګران ښکاری قرآن مجید داوي ته تا فکر او سوچ که واعسى ان تکرهو شيان او یتقلید نو زه دا چې تاسو به বজګلې او شي او هو خيرل لكم هغه به قران یو ستاسو د پاره ظاهر کې بتاوستا ګراند لګي سخت او دغه بڑے ریپې دی لکه جهاد کول شو نو تاسو دو ګراند لګي سره داو په ځایو دوره بارا خلې دګه زخم شته دګه شهادت شته هرڅو ترشته لږه تنده منډه ترلې نو دا به تاسو ګراند لګي او هو خيرلکم کله تاسو په اړه ریڼا ورغړه ستایو زتې بچو او هي با زتې بکی څه کا کا کافر قوم راغې نبی تعالی ته نو راستوب بیا سکه لو تا د وزائر کې ګران ښکاری ته ډاکټر مریض د دوايو ورکی دا د دوايو وزائر کې ترخومي فن نم خرابې انا د خوخنیو کلويایو میرا کوي ولې پاره کې وو پیداسته کړو ودي بل بوي کې دی واثان تحب شیان او زه ډیر جتا محبت کوي او سره او هو شر لکم او نو څلی وستاو له پاره هغه کې نقصان به پکی لگہ جہاد نکول سو مدار چاسلو بدا غواړي چې را وس به هغه مرجو غران کار دې دا وسوکي ولبل درتکه دښمن راو خواته نبي ابو وی مسلمان په حال شهغه در فر کمله بکی چې دې اندازه واره زنه ارزقت لی او بذت کوي نو طارق صاحب یا احساس دی چې دې دا اللہ والله یعلمو. اللہ وانتم اتازو نو خفل و اللہعلم اللہ پويږي باندې ته لا تعلمون تاسو نه پويږي نو خپل ذهن او خیال پرېزه او چې الله کوم حكم کيل هغه ومنه ځکه الله پويږي تاسو نه پويږي دې مطلب دا شي بیا داسې یو موقع پکې راغله چې نبی عليه السلام صحابه لګلو سرايا به لګل نو اړيو ته ور دي وبکا پیروباندي او هغه حمله وکړه مال یې ته غره وله کاته لیکو هغه نو خبر دا غي خدا کې له ته د رجب میا شراحت له وا تاسو د محرم میا څخه داخل و نو خلکو چې دا غوروته وسته هغه د عزت میاشتې ملر کړي اده زورا باندې وکړه اده دې زیاته وکړه ظلم اده القران بعده جواب کوي مختلفه طريقو سره يسالونك تپوست کيستان هل شهر الحرامي په واره د مياشت دي قتال فيه جنگ کول پدې کي څنګه دي د عزت د مياشت دا کړه نو بده کي دا جنگ کول څنګه دي نو جواب قل قتال فيه كبير و يا تا جنگ کول بده کي ګناه دلوي كبير اسم كبير غير له ګناه بده جنگ کول <صحك في> مینوټیک <المساجنة> دا خدانا ته وای تسددوا لسبيل الله بندول خلکو د دین دلانه دلاره دالانه چې اوسړي وې ایمان راوړم را رو روانه په طلب کې هتو ته اورې دې چې نه څه او دا غوړې د پلار نیکه دین پر خو دللی اته څه خبره اداغه شهرت حاصله ابدې دین کې ګور جوړه نقصاناتي او بیا دې خلقو دینه چې هغه دې عزت په میاش خلق قتل ک ه نو قران مجاب کیږي اسણો دا لوی ګناړې چې دا, دا, دا, دا خلق د الله د دینه بندې څنګه چې په میاش کې مېشتې کټال کول ګناړې نو دا څه دا ګونات چې دا خلق د الله د دینه بندول دا لاغینه لوي لري په خدا او یووازه دوم دا له درست طرفه نور ذکر کې کومو مینانې اده نه داغینه په غلطۍ شوې دي ای هني دي پوه شوې دا, دا بندول خلق د الله د دینه یو به او کوثر کول بالله باندې جای انکار کول د دین د الله نه او به کوثر دي او انکار کول د الله د دین د اسلام او کوثر کول په الله باندې دروسه والمسجد الحرام او باندې خلق او د مسجد حرام نه چوسو د بیت الله زیارت لرازي او دغه تعظیم او عبادت لرازي لاغت اسنه پر ځای کله چدا مؤمنان را روان شو د مدینه نه تا ځان سره قربانې سره روان وكلو او دیل بار ادله چموږه سره او د بیت الله زیارت کو او لاغه عمره کو دغلا راځو تاسو پری خو ده وڅ و ته ودري ده ا تر مرګه پور تهار شو دا چې بس دی به نه پری نو حدیبیه کې او ماګي په حبوس کلو باند کوم کړه تا درې شو انورم اهلیه او استل اهل د دې منه د دې بیت الله نه عزتمن ملک نه اکبر عند الله ډېر لوي ګولانه په رضا الله اکبر ډېر لوي ګولانه صدا مؤمنان غریبانان تاسو وېستل کنه دا دې ملکو او کل کلی دې په کې واړل او تاسو دې مجبور کړل اوه انستل نو دا ګولانه لري جوړو تاسو کې ر خير دې صلو ر لوي ايګون موجودي سلام دې چا دې د قلب د خپل ځان دګوریه چې د ممنان دغلتی شوه نوپغېتهرااز کويه د هغې باره کې دا را د شرم خبره ده دا غډیره غه ته خبره ده چرغې تاسو بت نامک پروګ او پسې کوي او قیکت داې چغې نری پوه شوي غته شوي ده او تاسو قدن دا دومره خبرې کوئ نوګوره خپل ځان نمی او د بلغ یادول فته نه تو اکبرو او پظ مور پس دامو مګوره فیتنا چه دا شرک چه دے دا ډیر لوي دے د قتلنه دا تاسو وکړم شرک یې اخته دا غو د هغه قتلنه ویری کوم چې مؤمنانو کلهغه غلطه تر او بل ول تو اکبرو من القتلو شیطان خلق ود دین ارول فیتنه دی توېخه چې دین خلق کړی دا ډیر لوی ګناه دی دا د قتل خبره کوي ولاتا جو چکم پروپاګانډې کوي او خلک د دین نه اړوي دا کو دا غي ټوله او بل ګناه ده اول مسلمانانو تعلیم ده چې خلق د دین نه اورېدل چې شرک تور بل لږ شو دا غوره د قتل نه لوی تو ده قتل شي ته وي سلام صحابي ته ویلو کنه چې ګوره شرک باندې کې د الله سره اگر که ته اوس وذول شي ته قتل کړې شي په دا باندې کې نو دین پرهودل شرک داغه <تصفح> دا قتل دونن لوی ګولاره دا لوی ګولاره مطلب دا رې قتلن شه کنه معنی دا نه خیر دی کو چې دین رینځي او شر ستوونه اا شپږم خبره ولا یا زالو نه هميشه به مي دا کافر يقاتلونكم چې ځنګ بكيتا او سرا حتا يردوكم عندينكم تردي چې ديوالي تاسو د دین تاسو معنی را فتنه دي او چرې بچی انت واستاونې ګوري ولاه یزالو نه همیشه جودي دا کاري کوششې وخت به نه رزي چې تاسو سره بجنګی تر دې چې دین دینا واړې يرضو کوم اني تطوعو کشرې طاقت هشي دا خبر وایي چې طاقت انې کیږي الله ولدا همت او توفیق طاقت نور کې کدا شو ته نو خبر وایي خا دپښو وځري بای بیا بچنچنې نه وینې په ملک کې وجاديو جس يوم سلمان دلمنبريزي بدين اسلام کے ومؤمنان تلا قانون یہ کرن و منكم اغرسو جو الوليد مرتد شو ستسن عن ديني ددين خپلنا لا خاطر سره अमल करते आओ dagli shirg ते खवे व सरश फयामट पसदे मानश बहु काफेन ओदे काफिर मर पराग अगशन द बखपल कबर के हो في الدنيا والاخره پس دا خلق دے شو عملو لدی فا دنیا و با آخرت کے اسے را نغله دا دنیا اگا عمل او کاراؤنا داغی امسا پیداون مونتا چسا کئی دنیا کی فسا غرص دناب نپرکی گئی آخرت واسم نشتا دنیا آخرت باربادشو و اولائی گا اصحابون او دا خلق او روالدی هم فیها خالدون دی با پا دیور که همیشه تقریف و غل ذکر کو چ هغه مشر دی لپاره جہلم دی مؤمنانو لپاره بشارت ذکر کوي او ترغیب اعمال صالحہ اوتا خصوصا چې د صورت کې کمروان دي جهاد هجرت او انفاق او غیره دا قربانې لذا د اړيبین کل پذیري د مؤمنانو ښه نه چې دغه تراولې شردا کاثر دمو د لپاره پروپاګانډي کوي او بدنامي کوي نو يرادس نه بکون نه به لا نقول إن الذين آمنوا يقننا خلق جيمان راولده والذين هاجروا آقا دي چهجرات كالذي وجاهدو جهاد كالذي في سبيل الله قال الله ايمان بس آمان صالحة ذكر <coughs> آقا دائر چهجرات دو تند حفاظت تبارا آقا جهاد دي قال الله نية بوصر صفاة تنغواري نبي عليه الصلاة والسلام وليو چې د اعمالو د مدار غره په نیتونو باندې نو چې هجرته کو د دې لپاره چې الله او پیغمبر راځي نو هجرته بښپل زهره ومن کاله ته هجرته اله الله او رسوله صح هجرته او رسوله ومن کاله د هجرته اله دنیا يو او اله امره ينكه حل صح هجرته اله مهاجر اله دې لپاره هجرته کومل کې پرې کو دنیا رات حاصل شي او یا او زنا نه د خیفته چې هغه سره نکاح او ادو کړ نو هجرت به ترې پله ده کوم ذکر کی بیاوت و لگی. او نو پیدی و سر بیا او تا اجر او ثواب نه حاصل او چې نیت یې جاي نو قدر شان پیدي او سره بیا حاصلون شي نو د دنیا ته پس پلوځي حاجرو ا دې مخ کې کې د جهاد نه زکه دا ډیر ګران لګي په بنده چکور کړي ردن افات شي ا دې ترانشه او بیا جهاد په لار د الله کی رحمت الله داغه خلق دي دي امید ساتي در رحمت الله او بسريږي الباز خبر دي مانې دا مردا سمه نه داغه خلق دي دي امید او ساتي در رحمت الله دي بالکل په دې شک نه کیخه تو الله غفور الرحیم الله به كون کې رحم ولدي کته غلطي اورو دي نشوي می الله به مافي لذي پوښي پاګه باندې ارحم به وکي ورې نهخه قرآني او قانون ذکر کړو چې ایمان والله او د داخل شفل کا اسلام کې پوره پوره نو دلته اوس د وضاحت وضعحت کوي چې پوره پورې اسلام کې داخلې دل دادي چې ډیرې مسله مخته پرې دي نوپهغې ټولو به عمل کول غواړي ص سرې چې د هغې نه مظان بچ کېدا سرې چې پههغې به عمل کې لور دغ مسائل شروع شو ګر د محرمماتو او ذکر د معاملاتو مسائلو چې دا با خیال ساتی پرو پورا دا دیلو الابتو با دین کی پورا داخل لے یو دا مطلب او بل دا جہاد مسائل دا نتاتا با بظایر کی داخل کری چر جہاد کې تکلیب تے و گرانده و حجرت کیم تار گرانده <تصفح> ولی بل خوافہ دین حفاظت تے او د مسلمان عزت تے شان دے عزمت تے وقار دے ناغم قيمه خبری بلکه مقصود دی نده وجه دی مقام کې زه جهاتین مسئلے ذکر کیږي زه جهاتین چې داګه دوه خي داګه دوه مخي یو کې وتا ته نقصان اختیاري یو کې وتا ته لګووند پیدا اختیاري ابل غو پاره کې ډیر لوی نقصان تبایی نو د دې کې پیدې لپاره وڅړر نقصان نکي بلکه داګه ډیر نقصان د وژنه بدالهګه پیدا پرېزه دا خبره ده یسالونك عن الخمر والميسر تاسو کې ستانه په اړه شراب او کېد جواره کې دا تاسو کې چیرې دا شراب د دې څنګه له موږ شنو صبر دې هه او عادت هم ګرځېدلې ا ير پیدا نشتا یو وقت پر سړی مطلب دارې لذت حاصل شي که خرسي نه خرسي کنه نو دوه دې دوه قوري دې پکه یا هغه ظاهري پیدا دو چه شراد دوسکل نیوسات بتوه چه خونده اوکا زهن باده لششی و دششی ولی بلخواد چه آقی که کم تبایی دا قل فیهما اثم کبیرون وایا ودا بده دوارو کی گناه دلوه و منافعون الناس اصلی کی پیدیری دا پارده خلقو پیدا خودا قرده چه شراد دوسکل خونده درکو یا خرس دکلو دقشان نو پیدا با که داخت چه بس بی کراو و دی تاوانا اولا گی دیو مالی حاصل کو نی گوٹ کڑیو، نی بچ کچمات کڑیو آنے زجارتو نکڑیو خو بس دگشانتی پلک سات کی بلا پیسی لازل را لی ندا خودتا پیداخت کاری خواب ولی بل طرف تک شراب ہوگی ورش آقل خراب شی نو جنگ جگلی بس آدات جسمانی روحانی بیماری چه بدن بیادکار نئی او ديني ګنا نن الله ترخه دغه شان جواري ته تا خداو کړه خو باز د مهنت نه عمر له توباشو اوس د کسب نه شه کوله وړاندواز دا بلداجه باغې کې بیا زهنه پریشانه راځي د کور سامان بخر سه يو صبن صبن بخر سه قرض نه بو تک اخلاق تل بو تک دا کوته به تیارېږي او دغه شان وو خبره زای بل طرف تا جنگ جگل پسادات کارا پا که مرگو نشوی دینا تا پوزو که پا کلو کلو کی چه روان شی نور پسی جگلو کی بیاد جواره چه سمر اقصان دی دا لاتره شوی شرط که خودل شدار طرفا چه بگتاو بیداد دوارو باندی دار طرفنا شرطی ندا حرام دی خوی اک طرف باندی حرمت نشتا تاس انام ہونتی کنا ندا طول پا که داخل لی پاکی جگل جوڑی کنا وسته خلک قبل کار جوړ که کلهمل په ساتره کرکټ میچ نی چی نو جوارګر او چاپیارانه هستي دا نه شنا جوړ شو چالو شرط کې ده دوراجک روپي کې ده کدیو غټل دا باندې کېمو زم زم بل به غټي کوینه غټل دا بدل کو دا یا هغه یمو نه چې کوي شنو کرے نو پاره باندې هم دا شرط نه دی که ساري ځنګي نو ور پاغه باندې هم دا شرط لګدی جگه دو غټ آسان کاره مزدر ظاهر کې دا سخت د جرم کارونه دي ته جوارایخه نو ظاهری پیدو ته باندې ګوره تیر نو نقصان پکې پټته لکه کوی باندې د پاسه څو خل پل کی دي اته وی سره دا وګدلار را ټکراله په دې لاندن ژوند 14 داس لګځه ده بابا کې دا ما خو باور خبر نه یو جگه تر پخې کول لاندې ګوډه تلې بیا پکې دا څو یا اور د شنو شراवते ته لطبا حقیقت وګوره او ایت موهما او ګنا د دې دواړو اکبر من نفعههما ډیر وې د پیدا د دین د دې بارکه سوره يا او اچي حرمته بیا ذکر شو په سورۃ المائده کې شबास لدین عباس بالکل اجازه نشته لرندو اخ کې څه مزه مزه دا پکې چله کې پېدیږي زه اله ولته یاره اخيره بیا هو کمراږي توسا قابو الله کې دوت چته کاټوې مون تیر داغو د شرابو ده هغه ماته کلو هرڅه پرې هودلته به نو تا دا, دا ذکر کوي چډیو نقصان د پاره بلګه پیدا پرې دی ښا او ګلاد دې دو دو دواړو ډیر لويرې د دو پې جوړ دین دین و يس الولا جماعايون فيقول تقوس فيستانه سخرچ کی وللعفو روايه وداجه خرج کې د زیاتې مال نه العفو چې ستاسو ضرورت نه سيوي مال ليو اوس پروت دي خدای غېر خرج کاګل دام دان داسې مسالې را ظاهر کې وته چې کوم مال لګو مغه مال مال ختميږي ادا کولو ول سلام جېم مخې وګورې چې وګوره جهاد مېو کې ه سواب درې تاسو شي عزت بری تاسو شي نو د مسالې د جهاد د خاطر تولګه چې غړدي وروه پیدا ده نو خرچ خرج کا اديلې کې پیدا ته موږ ورته استعمال برشي ولګه ته خرج نو کې نه خوې نقصان لري تعالی کې بیان الله لكم الآيات دا رنگه بیان دی الله تاسو ته آیات نو لعلكم تدا فکرو تیر پارځ تاسو فکر کوکه په دنیا او الاخره یومنا په ماملو د دنیا او الاخرت کې د دنیا ماملي غول دي او د الاخرت یقینا د الاخرت ماملي غول دي زګل مال خرج والايات من تنزيل الكريم في دنيا و اخرات يعني دنیا بارہ کیوں اخرت بارہ کیوں تو تصدی کرو گا کہ نہ بلا مصالح و یسالونك عن اليتامى تظن استار لهم خیر هو یا اصلاح القدير بال رغبه الی خیر اصلاح جدا عمل حفاظت کی اور اصلاح جدایت ہوئی چھ تین قتا ذر یوز وقت تیری نماز لبچ بس لا حول لا قوه دعاي ولا قرار دعاي کا مال بے بچی چې پکما کې دا غد مال پیدا دا خیر دی دا بوله کې فای اند خالطون اگر چرتا سو شرکت کوي دې سره ته زون تیروي فای خوانکم نورو لېستا سو اضرور سردا کوي چې بل رو سره زیاتې نه کې بلکې داغه حفاظت تو کی داو خیالو ساتي نو یتیم مال خیال ساتي لو دام زلاوا مال غړل لہو یا کانونچه ډیر لوی ګناه دی او قران ذکر کړی درست بوم راضی علی ریکم دی یتیم مال خوزل بلکل کول مال یې حرام دی هغه په کار کې خپل کې اوس هغه د جهاد مسله جوړه شو نو که یتیمونه دي ټیک دی هغه مال خوزل نه دي په کار خپل خوا که ته مال ونه لګي نو د جهاد مسله خرابېږي نو که جهاد ونه شو دښمن راغل نو یتیم مته بم بیا نیو استاد زمو خیر نه نو نقصان کیږي کې د ریلی کې په مال ته باندې ګورې مال بلاګې والله يعلم المفسده من المصلیح الا پیجنی پساد کونکو دایره اصلاح کونکو چسوک دي چې مال خرابې هغه ته معلوم دي اچھا څوک یې اصلاح کوي لا غان پیجنی والله شا الله لاعنه تاسو به مشققت کې چولې وایې اته اجازه ستکرې چې مال کته پکې تجارت کې چاغانو پیڑا ہے کی کی نو تا پګه تاسو رب کابل کې یاه او چې هغه مال پزای نو بیا بیر دی اجازه تم نو درکړې چننت په یتیم باندې خپل مال و خرو نو خیر به لور دا دا غدا نو لګو یا دا غدا کې نو دې لګو نو پروسه ته و خرو داسې مونږ چې واز داغه مال نو ورکه او مې نو ورکه نو ټیک دا وعلیکم شقتی نو رسوله نو دا کې إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَقِنُنَا اللَّهَ زُرَوَرْ حِكْمَةٌ وَعَلَدِهِ بلا ما سلسو جهتين اغا مشرقاتو سر نکاح كولي مشرق زنانا كتبه اجياء مشرق دا اكار صدقو ارخي استراؤو نمو سر محببته و نکاح سركم نقرانوی تلکی پیديتا مقور رکھنا اغاق وادير لوه نقصان لے اغاق مشرق صاري لے اتوائزو سر رشتاكوما نو مکا ولي کي پیده ته مګورا خوا غړړې لوي نو څنګه ولا تن جهل مشريكات اني کا ما دي ماخله تر دې پورې ایمان راوړي چې ایمان درڅونګ راوړي خالص لدی په نه کا نه اخلي ولا تن جهو دا قالو لګه او ما انا مؤمنان چې وين ازاده او ایمان والا دا خیر امی مشرکتن ورده داغی مشرک خوزنا چه ازاده او دا ولو اعجبتکون اگر چه حیرانی تاثل را خپل مالا و جمال سارا مال داره او خیسته او خدمتگاره او ماهره ارنگه دا ولی ایمان پاکنشتا نو آقا پاپریزی داغینا بل آقا وین زخه چه ازاده او دا ایمان پاکشتا د ایمان ډیر لري قيمه ته لري برکت دایو دا که سم دین ولا تؤمنوا بالمشرکین و نکاح مهر کوي په ځانانه مشرکان ولا هغه سره برښت نه کوي حتا يؤمنوا تر دې چې ایمان راوړي او مؤمنان شي نو که ایمان راوړ نبي هغه ښاره خبره وکړه چې ستو سره کېږي او مشرک سره برښت نه کوي که مشرک دی او نو ځکه کوي چګوره شریک داله چې د <تصفيق> الله نه سیوا ته بلسوک په قدرت کې یاد الله په یو صفت کې شریک کو مثلا دا چې د زما حاجت پرکې خو راقیده لیکلې تفسیر چې د زما حاجت نو لداګه د وجه ولت تعظیمو کې دا د چې سجده وته کې ها لدا شانته منحتو له او کې سوال لپاره د بلې د پااره تاوازو کې چ مدد شي د دا یادینو پو دا سړی مشرک دی یاره ننوړ د مسلماناندي د خپلیمان نه خبر دي چېله پې تکلی پرازین هغېوي اوسیته او دا ګ د مو پشانه عمل دی او ل عبادت د چغې تاواز کوه دا خو شک دی په خو غې سړی پهښ مح او صحیح نو بیا ن کامات دی او که کوم سره مشرکې نو بیا خو لړل د پهلې بره دی او مسلمانانو خبره بیا وتا کړ لشرک ورادار غطا څوغه تفسیر عثماني اربع قاعده ذکر کړلې چې الله صفات کې رسو شریک کو هه عالم الغيب دی وتوې متصرف دی وتوې حاجه پروازي وتوې او که خلقون کې دی وتوې کارساز دی وتوې اګېدا کنه مونږ ذکر کړلې چې تو د حاجت پره کوئش نه دا مشر سره به ن کاه نه کې اگر کاران ته مسلمانو مویک نه په د عت د پااره خوېمه خواړه و نه چې بایدته تپوسک د مږ زهکه نه کوو چې تا سوقیې د خاببر تاسو دومره حته رسولی د درګونونهباگان چې اوولیت سپتون ورکي دا چې دا مړدي. نهاتاسسو غدا چې دا تور وت د کاډ نه پوسديخه کارپولشي دداافمان لېهراد چېطوایه منختې وله کوي. مدعکار د شرکارونه ولعابد المؤمنن او خاخه والا مؤمن خير من مشرکین غره د دغه مشرک آزادنه ولو اعجبکم اگرچه حیرانی دا زو او جمال څه چوتو ولل خير فل او رمال دار دختار او وذ عرفه ده خدي تبه ته ګوره کنه تبه اولائکه یا دعونا الى النار دعا حلق دعا بلل که ورطا اگا کارون دربانده کیچه سبب دور گرزی چهنمت دعا بلی والله یا دعو الى الجنة والمغفرت بیدنه والله را بلی جنة تا و بغنة حکم او توپیق نو دعا اللہ حکم امنا او خلق اصارا تعلق و رشتہ پریزا مکو اصارا نو ظاہر کدا معلومی دعا چیانا کارس دیکنا مال دار دیو یاره کوله خلق دی اجازه خبره چې یې سره موږ د بیا کوششو کو کړه ها بدیاسو کوششې خبره کولې شه نمه غسته شه یا دې غږ نې کوله هغه د شرک کارو نکی او دیم وځرهښت شه دې نمه شه غسته نو سمرا او کو دا سره سبا څه کوي ته بیا ځه علم خپل د پال د خلقو لعلهم يتذكرون لبارات عبارة واخلي النسيحات حاسلكي بل مسألة زوجهتين مسائلون مثل هذا الحيث ويسألونك عن المحيط هل تبوسكي ستانا ببارد حيثكي تبوسكي القرآن دا دائم جوابكي قل هو أذن وعيد دا باليدي دا هذا كنتكي دا دا مسائل نظنانو اغا مصریان سے کرکی اغا خون چه عادتن دغنا له راضی نو داګه پی ویل شي ہے اګه بیا زل مستحیل ل وړاند نو مجید اغا ذکر کرکی او دی کې د یهود او مجوسو د خپل طرف نه ډیر لوي تفراط او تفریط یهود هجوم را کړو چې په دې دورانه کې ول نه سره یو ځای بلکې دا به وی چې کورته لراځه چې دم لری نو یا وی او بل ترامت نه سواراو لا غيبه مجامع او تم کو غي اردا پارق نه کو بالکل احتیاط نه کو پالنه کو نو قران مؤمنانو ته ميل ني اوس كيلار هي سات ذل النساء فالمحیض از جدا شه ذنانون بوقت حیض کی د بیار ته شه تی د بیار ته دا مطلب د چه تعلقات مباشرت مجامعت دا بله نور اور ناسب آتا خوراک خراج د جگہ له پابندی نو دا یوه درزان نه جوړ کړو کا ولا تقربوهن امنز دیکه کېږي دیتا حتا یطهرن تر دې چې دی پاک شي ابي ماري نویو شي نياوقال وسترين دا ذکر کي چې داس زنانہ چې داغه عام عادتي الله سره روزه او لاغه نه بس اغه خون موقوف شي نبي امهجامات کول شي صرف پځه موقوف کېدو او کله چې داغي عادت د الله سو روزونه کوي تاسو رازیشوي نو صرف په هول موقوف کې دوه باند نه بلکې چې غسل کیادو فرض یو وخت ورودي بل داغې نه پص کله باقیت حاصل کې او غسل کینو دا به اجازه دي او چې اگر سنانه ری چې و یا تروازه نو داغي درنبه اده عادت مستقیل درنبه خبره ده چې صرف هغه قول موقوف شي نو داغې نه پص تلوقات سيره او بهتر دار چه او سلوکی او پاکيت حاصل کي لکه دي اتو هر دامت لقب دي چې بيماري ختم شي فائده تطهرن پس کلا جديد ځان پاکي نو دي کې بیا غسل خبره فادوهن رازي دي تا ملي حيض امركم الله څنګه چ حکم کړي دا صالح پاک ان الله يحب التوابين يقينا ان لا محادث ساعتي توبه استل کو سره چې څوک توبه ويحب المتطهرين او محبت کي ځان پاک ساتونکو سره ځان پاک او انکو سره کده چانه په دې دوران کې ثانت شي ابي توبه واسي الله ماقي اصول ځان بچ ساتي او په عمل کې جفات ازل النساء نو دلاري سره ګره محبت ته کا يته سوچ کاي واړې خبرې نه دي غره جزان پاک ساتي نو الله بدر سره محبت کي نساؤکم حرفلکم انا نستاسو اطیری نستاسو دپارا زهد کر وندې حرف حرف پسندوي مراد ته هغه محلله د پسل تاګره زمیدار چې زما کوي او ريغه فصل کوي دا بل قسم فصل له او محلله چې پای کې د انسانيت پسل کیږي فادو حرفکم راځه خپلو پټو تا زمکوتا ان ناشئتم څنګه جستاسو کوکشي لیکن رد د یهوديان په یو باطل خبره باندې ارېداوي لوکا چې کتل وقاتې پسته پښت او ساتل نبيوي اولاد ګړ وړي سترګي کګي وګي کته وي نو قران باغيرت کیچ نه دغه پابند نشتا خو جو محل یې وي دغه تا حداره دګه څ سره دیګه قوته قران چکم اجازه ذکر کړي نو خلک داګه غلطه معنی اږستره ان شئتم چ څنګه تاسو هو لید څنګه دا مطلب لري چې ته محل بدل کی او پاره کې نو صبح باندې ولا خوشاله شي او شیطان رضا شي او الله حکم ما شي او الانسانیت ته هم زای شي راتللو کې ادبارو وتا نه اجازت اجازه مستا هغه بار کې ویلو چې دا ملعون دي هغه سړی ملعون دي چې راتللو کې بهیما سار ویت راتللو کې متکاری و سره کې یاو زنانه تر ادل کې لعنت ده الله اجازه صرف تا کیفیت کې او بس ترین د هغه باریک مسالې په بس ترین د هغه سے کار سے پسه پښ سے او خو محل باندې بدل ان شیطان دا وقدموا لي انفسكم او مخک کنه کمل د خپل زانونه د پارا اصله تا و دوم خوړو مو زه دوم پره خورو قدمولان نیک عمل کا وا اوس بتړی پابند دی خو ولم دی د پارا پابند کی چې بیا سره د بچارونه د به ځای غره زه او زه ګولاهون زان بچي نه هغه مول نکي روزه نه نیسی او وړانده نسامي د دین د تجاووز قدمو لانو ځای کوم یو د از دګه شرایط دګه اول نیک اعمال کړه چکه نیک اعمال انسان کی او استغفار وین الله ولا اولادو ورکی مساله ولا حل کی کورې خاص دی دغه یادېخه وقدمو لانو ځای کوم همخه کې نیک اعمال لو پر ځان نه په دغه وخت کې نور مو کو کې عبادت کوه او په دې خبر باندې ان دین تماشا کوي وتق الله ويا ريګه دلانا وعلموا بشئ انكم ملاقوه يقينن تعزوا ملاقات کوي الله تعالی مبشر المؤمنين ازير وركم مؤمنان له جتا سوال الله مافقيو بخيبه كلا چې اكيد د ا جوړه سوا ته موږ سره ملاقات راځي نو قرانونه سدا ملاقات دی یقین دیو ملاو بشو ول ملاقات دا بار واسطہ تیاری کی کنه عامل بکے دے دروستم مثلا ذکر کی دا قسن ا مسائل جو یمنی لاغوا او بیادہ نشانہ او ټاک او معنی د خپل قسمو د پاره بس ته قسم خورل د الله انه مخله او سده پاره قسم انت بررو چې تاسو با لیکنه کوي ورته د دې نه قسم کې چې بس د تاسو تلنه چانسره لیکنه کوم او مور ابلاریا دي چې دوی سره دغه خبره باندې نکوم اوسره خبره قسم خورې داتا د الله نن دي د پاره کو انت بررو وتتقو او داج پرهزګاری باندې کوي ځان باندې بچ کوي د ګنا نه سمایې پس نن نه نه زما په هر ګنا ورزنه اځان باندې بچ کو نو قران ویتا دی له تاسو سم خو او تو سلیحو بین الناس او اسلام انکرای بمیز ده خلکو کې ده خلکو قربانه راغې تر نه قسم وکول ولی یره ما ته نه دی ویل ما ولا روح وکول زما په خلیونه بل چا باندې وکړه تباسص با زما دی سره دښمنه اواز بماله دوره په سیر را کیه یاره دا نه دی ښه بس دار چا بغله جوړه تا مطلب خدا او چور روخ شګل ناغوشه د دین په قسم نه کېځه بلی کینو کومه ها یاره زه دوی موز نه یا قران بنو یا همدا بچاو سره نه کومه د خلکو سره ویچ خوګه ګره اجازه شانزاله بده ګنه نه بچ کوم او اسلام علیکم باندې او ځخلو دا سم کا وکره ساده خلق په تقوا ته ته یو مشر دا دی غره دونې نه تاسو کې چیر دا شان چل نه شویلو د جدا وسنګ دا هغه ته د کرکنه او ته نو دې ښا په دا وصله د عرصه چې د کرکنه و دم غزبا یو بینه نو داسې وای دا سټه تاګو ته کې دا وای ځلې ندا خبري دخل کو ندا دینم قسم نه کیږي ته بیا نه کی نه ښا والله سميع وعليم الله اورې دنګه پهوالې خدا قسم وکړه نه لې اورې او کتا دا خبري را دا وکړه الله پاري کوې دا ایمان دو جنا ذکر کې دا ایمان یې مين لا کو لا يؤاخذکم الله من يستهزئوا بالله باکو تبا يمين الله وحا فهو تبا نزيني وليخا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بالكول فيدي ننوالي نبي قلنان جار دي نبي كبارشت تبا يمين الله وحا ولكن يو آخذكم لكن نسيبتاسو بما قصبت قلوبكم فاقا تقصكرو زرونوستاسو تزرود إخلاسو فا قصباني توي هذا الله نموالي نبيا تبا يبا تنواليخا ورکه ده تاکید د پارویو کړي دال بازوچ والله بالله ا جړنه قسم اراده او قسم نه اوسره تاکید د پارو نوم نو وي پدیبا گده مات کینو نیولې به کپاره په لازمي کې خا لوچ په قسمو کې د الله په نوم نبی هغه د کپاره ورکه د کپاره با قران ذکر کوي اغه ارست برآزي ځکه کپاره خلف حضر چل تا کړی وی روزيونه سه یو درو دن نہ صرف روزی ندی کنا عین محکوم درې خبرې چې هغه نشه کولې نبیابا رضو اللہ علیہ ولی امین غموس ته د دروغو قسم ساروی اقرص اولس قرصول اده تو ذمر درن سو غاندو کبلکه طلاق وته و کړل داګه پکې ران لمزونه او د قسم وکړ نو پدایې دمر نیولی ځاننم کې بلو غفې ور کیخه زکوۃ یمین غموس وې ا څه به تجارت میکې کړو توکل سوک نکې ونسبة بأجيزة سجونه قسكرية والله غفور حليم الله بخون كذي صبرناك للذين يؤلون من نسائهم تقسم المطابقة في وجهنا المناسبة في وجهنا مثلا ذي إله نبالا داغ دا خلقو تقسمونه وكي تخبرو زناناونا تربصو أربعة أشهر انتظار كل صلور مياشتي ذي طوي إله ذات طخان روان خبروا إله قسمت ویلش یو څلید خپل نه نه قسم وختو چې دا دی ساره تا نه ساتمه انا بنس د کېګ نوزډے خبر ا دا اله علاج دی نو شرعي اله سلور میاشټري د سلور میاشټل کم هغه د ایلا نشی ویل ووځي یو څلید دا وي چې دا سلور میاشټل تا لوکات نه او سلور میاشټل کم موځکه دوا واپس وکړه او تعلقات او و وره روکه نوورا د بانک فارور کی د قسم او نکای خپل صاحب له دې ټیک شو یا د سالور میښت له یا زیات یا موده نه ده ذکر کړي خداس دغه شان قسم وکاو او په سالور میښت کې دنه دنه اون دغه له کمه موده کې پس واپس یوکړه نو کپاره ور کیو خپل زهر او کدا څنګه د سالور میښت پورا کړي نو با طلاق واقع واقعاست د دو خلک دځایره لا اگر کدونه طلاق نی ورکلون لا غینا بس رضا سلورمیاشتي ګوراشي بل د سلورمیاشتو نه کوم خبره یو سړی دا وي چې درې میاشتې به د تعلقات نه ساتم زنان سره نو که درې میاشتې کې کدن نن نه نن نه د تعلقاتو ساتل قسمې مات کو لداګه کفاره ورکینی کوي بځای دې او کله دا درې میاشتې پورا کړی نو که څنګه نه کو ذوبت طلاقاته قسم قسم پره شو او نکيه بخصله زيره فاين فا او كشره روزو فاين الله غفور الرحيم وصيقنا الله بهن رحم والدي وير اعظم الطلاق كشره قسيو کرا طلاقو چې دا مودې پره کړو سنور مي استي ا مطلب دياري چې بوز ختم شي فا الله سميع عليم وصيقنا الله او اذن کې بواده دابيا بیا زكوي سميع عليم چې ورته داخيالونه کې چې ډو دا غوي ها نه الله څخه خبره اوري او ستا په باندې پويږي دا لري خبره باندې تاسو کې ها حضرت وي چې ګره ګره اسلام کې داخل شې تاسو تا تاسو دا ځدا پهريږي بس موسکو راته اسلام کې ته مسلمانې ته اسلام نه دئ لري خبرې چې سمره وصيه و ده دا لري خبره تاسو باندې کوي ها د دې مطابقات دوجلا چې دا لغز ذکر شو نو ایدت ذکر کې د متلقاتو وال مطلقاتو او تعالی کې ګلو شی وزنانا یا تر انتظار بکی به انظهننا بخلو ځنه باندې فلاسه تقولو درې حیازه او درې حیازه پورې درې دا انتظار بکی په دې دوران کې چې دې تا عدت ویل شي تايبه نبل چا سره نه کاول شي دا خبره واکه بالکل نه ښه ولې عدت ته کنه ورؤس معنا د خیال ته مطلقات دین امراد اغذن دي. اندی چې د نکاح نه وروسته غیر سره ځخوندان او لدل کتل شوی دي صحبته یا خلوته شرعیه دا شوی دي یا اذوین اغذن اندی چې دغه حیزه مراد دي ا درم اغدی چې هغه ازادهون دي وینځنی لري ښه وینځنی بلکې ازاده زنه ان لري نو دغه خبره کیدل تا چې دی په انتظار کې واز اگر زنا نه چاري یا صحبته يا خلوته شريعه خلوته شريعيه صحيحا نه ديشيوي راغيله تالاق ورکلي شنو هغه کې د اتنيشتا دي انتظار کې نه بس ابر اخلاص راغې د تالاق سره ازادي دي <تصفح> دي دغه کې تلړوشوي نه کله او هغه زنا نه چې دغې ها خیر ناراضي کم دي يا بده ګاني دي نوداغي درمیا 4 درمیا شتبندارکی ست دا نه په ورغل شوې کنه هغه ځنه نه چې حاملې نوداغي مدثر هغه وضع حاملې تر څو په لري حاملې ځای کې دتل تر هغه پوري داګه بل طرف ته هغه ځنه نه چې هغه وینځه آزاد نه وینځي غلامي په شریط طریقې نو داگه باراه که یو خضر ده R خیزه نرات و ذکر چه صغیره ده ولده یا بوده ده دغې رو دو میاشتره دو حیزه ده حاملی هنو داگه ده پارا یوانیمه میاشتره دا اعیدت ده رو نو داگه حیز رات و یوانیمه میاشتره حاملی هنو دادکموته رو مده دا حمل ده وزعکیه دو لو دلته کې آزادانه نه يادي ښا <تصفيق> قرآن خو غږمره تفصيلات لري کله چې بیا ورته ذکر کوي د سورته طلاق کې دلته چې کې مې نو دکړه چې ازادي او خلوت یا صحبت ورسره شي او هيزه مراته لذيبه انتظار کوي په خپل ځان باندې صلاة تقرو درې وختونه پورې ولا يحل لهن انه دي جايو سديده بارا ان يكمنا چې په ټو ساتي ما خلک الله اغه سوچ پیدا کړی دی الله یې رحمېنه دې پګېړو کې چې اولاد دی حمل لے او یا خیر دی ردی بلد یو د حد قیخا او کله اذنہ جدا شو شي چې حمل یې او هغه ونکی اودې اسړي اولاد بللار شي او حق بووالل شي یا خیر دی او کې دی چې ردی کوروږي اګادي بغاټ کې هو د ځان غلي کنه کور به روان بیا خلنه نو مقاتشتہ وبکار با دې چې د اظهار وکي پټول ولني دې بګار ال کوننا گچری وید یمن بالله جمانه لې پالا ولوم الاخر ابر واخر دې تر ایمان خبره لازمی وکړه دا ټول خبره خو ایمان په برکت سره کیږي چې په پروژه کې او سره او خلخانه تدنشو تر کدو ګډ خلی ته کټیر کور دې چاولې نه خدا خدای خدای ایمان برکت ته ګره چې پارسز باندې پابندې ده ودیه له دهننا أو خواندان دندی حق در دهنه در نهيق دي هوا تاس كه دو دي تا في ذلك بدي مدكي ان اراد اصلاح كشر اراده كلذ صلحيه كاريو جابس من غصحه كوكنا اكو رغو نو درجات هذا واس كه دو اختيار شده خواندانوتا دل لاغي لوركه ولا هن مثل الذي عليه النبي الماروس او دې غنانه لپاره حق دی او شان دا هغه حق عليه انه جب دي باندي دي لازم بل معرو په خیطريقه سره څنګه په غنانه د حق دی نو د شانت دي د یو حق شتکاله خدا خبره چدا وا پسې د اجازه تو اختیار نو د الله سره لور کړل ولل الرجال عليهن درجه از سره د پاره بدی باند قرآن عليه والله عزيز حكيم الله زور حکمت نو حق غنانه واستق بل دې او ولدا حق نشته چې ریه زادي او غواړي چې موږ په تسخ شانت اسلام خلاف اواز چتولې او خلاف ورزه کولی چې به پر دګي جوړا کی نه ده اجازه نشته وته حق ځل نشری هغه په خواندانو بل ده د هغه د حقوق اشتا د جامع د خورا اشتا او دغیدو رضا ساتل اشتا ولدا خبره چې یېون د حد نتی روزي چې ویجباس مونږ باندې بدا پابندني چې پردابانه کې هان پردې با خیال ساتي او د را شانتي ب زایا فورا خلق د چې را لایق د پرديري دا راتلوي شه دینبا فردا کې دا کوم خبره اگر زه بنا او قبرو ته منځي نو کدا وای او چې زده ده کېره ماما باندې بدا پابندني نو دا خو هغه حق نه مړي وساری بدیبان نے غواڑے پلی رج علی ان درجہ نو ساری برے سریت توت کار کی او حدا پلی مناسب کار کی, کی, اگرن اگرن دی دی کی. او دغه غواڑے پابندی ببا کې د دل په خپل ځای ییخه اجرن اجربنه جوړی د دې زاروست د طلاق را جایزه کر کی ا طلاق مرتان طلاق را جایزه وکره تدی فیم ساکون بنا هروبن فیا ساتلی په هې ترقه سره او تصریح به احقان یا پری خودلی په خیسته طریقې سلام د جاهلیت په دور کې دا ظلم شوه یو سړي راځن الله بلاق ورکو چې میاش به پورا کيده مبيابره ورکوتا وا پسې به وکړه راغره بس بیان نو دا ظلم یې کوم اسې زنان نه پاذاب کړي نو قران حکم رو له غايات راغ چې بس دو کار ته پوری اجازه ته افغانستان چې تا ته ناخري جوړ کړي کا ندې نه په سیاسته تللي په خې تریکې سره دا جواب چې بکه چې بستا کور روح بیا بیا وبګساني او تسریهون به حاصل ایا په خودي تللي په خې ستریکې سره اوس ګوره چې اوسړې خامہ غويته تلاق ورکړه ندی به یوزل وی تلاق الفاظ فورغانه تا لېومیاش بده توس دې بګګنکی یومیاش کې کدی واپس کور ترازی او کور رغې نده اجازه ته خا کدا میاش ګوراشوا ابل میاش ورشوا لدې به دوباره وي څنګه مخه نیټه کنه نو زدا میاش د ت بیا رښت ته کپدغه کې لدې اصلاح وشوا روغی وشوا کور روغته لدې به راځو تاسو به ووې اې سپابانه به نه راځي او کله ځم میا او دا په څو نه طلاق یو که سم وا کې شه سلګا ماچ ک میاش ګوراشوا کنه وس بيانم کدی وی چې زه کور راغوم نو دوباره نکابو کی او کله کی نو بیا درند ولور باثرا راواندي کای دی وې کو نه وې نو بیا ب قبر خلصی کی خ ولا یا هلل لكم هلذ جاء استاخذ پار انت اخذو چ واخله تاسو مما مم اعتیتمو هن شيئا تاغسلچ تاسو ورکل دی لرسشی دل تاسو کته وی چوزوره طلاق ورکونه راشده مهاره دا کالی خو بده اخلم خامغه نه هغه مهاره کې حساب نبی د نشه واسطه الا اي خافا مگر کې ریګ دا دواړه قضا خاون الله یقیم حدود الله چې دی په وړاندې کړي شی احکام د الله وړاند دا څنګه ته ژوند لري چې دی په میاس کې دومره سخت مخالفت کوي او بل سره چې خاون ټک دته نه حق ادا کیو نو بیا هم د دې کورن جوړیږي اډیر صح شدته مخالفت دې پاميانځکه کور نږدې غا类ګم پورې چا پیرا فایل خفتون کچره تاسو پور وشې ها مشاره ته وی الله یقیما حدود الله چدی نشي فرا کوله احکام الله شي ربس مونږ په دوره ورته ولیدل چدی ته یو هډوره پته په کله کړه خو ځنګ جګړي کله لوخ یاو ولي او چګور دې دې بجانګي ابد رد والټا کوله درز غوبلي نکې ګر کور څامل نه خوري خلاصونه ما نشتا ګناب دې دوا له په مخ تدت بي تاګ مالکیچ ورکی دا نه نه دې تا او ای بس بسم الله الا اقراک نو استغفلالر د غناخ فللر ها مالخواننده تعالی خبر دې نکېګه سما استا کور ها نکېګه خان د ملنګ وسره کلی نو د سجدايو کا دې تعویل شي کولا د جو زنان له دا خپل طرفه دا قانون <تصفيق> رضا کی پوسه باندې کالې ورکو او که ایسے ولا ورکل کارسو او چاغه رضا کی تاغه ولا خپل رضا اوخه باندې طلاق <تصفيق> ورکی پسور لهغه خپل اوخه نو باز دینه بس بل دینیا سکو دایره شي دې ته خلاوی ده ټک ده نبی له سلام جو زنان انا نه غي ورتوې چې باز زماره خپل خوان وسره سلیخ ناراضي اثر دې چاکا تعال کوم خوینور ودا خبره چې بس کور ومنځولې قاعده ده ما اسنه دی خو دته نه زمما چې قدرتین افراد دي تابعین افراد دي نه به له اسلام وباسټی کړو لبر دا غیله ولا مالو اغستو ا سړی ولا طلاق ورکو خبره چې دا څه نه دا حيات کریمه راغله قانون یو کار راځي بسټی حدود الله د دا احکام دالادي فلا تا ته جوه نزیاته مکवते دین او مې يد عد حدود الله اغاو دځوځي ادي اوګي د احکام د نه هولایک هم الظالمون ضالخ لقديد ظالمون نقصان وکړه <تصفيق> دا د خبرې ذکر شوه تعالی مبارک نو دریم فین باللقه کچر دلاق ورګ دې زنانلا فلا تحل له پس بیان د جایز من دپاره مم بعدو فسد دین چې په دیم د له تلاق وکړه دا خبره خلاص ده د مغلس تو بیا جو بالکل ها حتی دنه حزوجن غیره تر دې چې دای نه کاوه کې د خاوند بل سره الباغه خو دې دی د نړيره مثلي پرتي دي ول څه دې سړي لپاره ودانه راځي نو خو به دا خپل عيدت پوراکي مخکې چې کوم اقسام ذکر شو نو غاري او که زموږ طایګه مناسبه نو عيدت به پوراکي ها عيدت نو درېم بیا به د بل خاوند سره نکاح کوي نو نکاح یې وکړ نو درېم چې بیا سره د غلي دونکو تلوسی کدا غنیشو نو نه کوي ن هغه موږ شو بیا و لګې ده هغه وله د خپل سمینه طلاق ورکله هغه سره له سلیح رانه ده دا سلو خبرې شو نو پینځم بیا با دا غین وروسته د عیدت تیری نو چې دا د عیدت تاثیر کې وبدي پینزو دريابولوت <تصف> 2 <تصف> ورځې نو دا غین وروسته که د خپل زول خوازه سره د تعلق جوړېږي او بیا وځه بس زمام بللار نش تاسو نو یو بل بیا نکاهه نبیه ځکته او چې دا پینزو خبره پکې مېنس دا سلاله چبا سره طلاق ورکو او نن رايلي نو تا په بل باندې نکاو تا د دمره سارو وانتګار دا کوم مسلمان دی او د مسلمانې تاسو تاسو کې دا یې بتاسره بیا څه جواب دی بیا خدا او بل تر تریا تیر طلاق خو نه صحیح چبا دې ته recommendation طلاق ورکو لې اسلامه پاره راغنا په مسلمان دی په یو باندې درې طلاق وې درې دلوي کنه زانو نون غنانګار کی او تاسو په یو گزارددان نسټو غور دی چې بیا په دې کې ساين پاتې کیږي سا سو پکې نه پوې نه کی وی کانې ورته پتہ لا کوې د کار خبره نشته دا پکې دی خل کو راوستل نو دا کارونه دومره جوړول لږه یاو ساده ډیر د خزینه داښه نو اکلان وی خپل ته زوږه بشګه ولم پشا درې لپه وګورم کار نه دت نشته یا ځل په شریعت pore خاندار او داغه وجودای چې او زنه نه دومره خیال نه ساتي چې څنګه داغه خاون بهر زی نو دا سدا هم زی ډیوټي جوړه کړې ده او کاغه تو هم چې ته باندې دا او چې نه ما باندې به دا پ باندې نه حضور کې یا سره نو چې دا یې چلی نو خپ پکی بیا ځان لوقات خراب شي او قرآن شي نو دا په یو څه خبرې چې بوله شي دا غینه بس ور دي دې ته حلال ويخه او خلقت دا جوړ او جيو زړې به طلاق ورک نه پاغښه تما دې راځم شنوي به یره دس په لنجوړید ادا هډه رار شرم خبره نو غریب څلې به وکوته تا ته ویل کا تراسو تا سره به دا د مخالو کوڅه به ایتاله وموږه او ته به بیا بلل طلاق ورک نه غریب سويږي مجبور به ونه بس هغه به داشوکه حديث پاک کې راځي چې دا کار کوي نو اگر سره غو نه انګار دې ګناي کبیره دا دفقور چې څوک وي چې ته رجمعت او طالبو او مشر سره وي نو هغه پیداوي چې ته تلاق ویلو کوو بیا باندې ورته نو هغه رااله شي را پتا په هغه مطلب داره پمبون پردا راشه دا څنګه کار بوګو چې طالبو موږ نه کاو کوه ا جمد تا کوټه ګټه پر بیا ملابانک ته تلاق ورکيو مطلب دا یو بزرګان نا راي و تاسو دې او کوم له یو نا غځې دې اندا غځا لکه چسار دې را به ونه مل خوشو هغه څه ګو مل خوشو دی غا نا نده ما سلې پکې راغلي دي ښا داخل کو په زور ځانته هرګراله لکه د دېن خیال ساته قاباندی کو چې ما سلې را تللېږي حقوله جون تیروا نن ز خپل الله سوله ارټیک دغه مثالي داره مسلمان به جون کې رازي دا کافر لنی دی ورته لا قضامت لنیږي د دشمنی ته جوړا کی هغه جو کور نه لګیږي نو مخ په خوشالي خپو خه باندې چې با خبر اخلا سره زه تمام د ماشه با بادامز نو دی کوي معنی د خوشالي پر درخه طلق رو ته دی تویل شي نو دا څنګه د طریقې سره نو دا څنګه بیا عمر دشمنی شي نو کبه دې زو په شنو فاین طلقا کچر طلاق ورکاو دغه سریده زنانلا ابل سرهچنه کاشه وره فلا جنہ علیهما نشته جنا بده دوالو باندې چالون به قاوله ادا کنه انا ایه ترجہ جو پس یو بلتا چرډی لوګی تند انتریکلی ای لوریه قوریاشو ندا چې بخيت چې کور اباج کو بس د جانګا ګړونه سنخیږي ای لږنه دا که یقیني وي اي قيم ما حدود الله چيبولګي احکام الله ودلګه حدود الله دي د احکام الله دي يو بينه حاله کومي علمون بيان دي لره باردا کوم چې سړي ته او اختيار دي چې رجا چوکي واپس شي رجن ته کې به له ذکر کینو تکرار غوته پیدا کیږي نه مطلب دشه چورځه هغه موده کوي چې دا اختيار ده تر کوم وخت نذا تعالی که عدالت pore kha و اذا طلقتم النساء فلجدا سو دلای pore ke zanana hota sobala kana jalahunna aw raj'a gane etokh polo da pura sari aw e khul ne eto tawarni tishi la burashuni fa an su gohunna be ma'ruf no sa de dilala ba khayr قانون sara aw sarrihu hunna be ma'ruf ya ا م ساته دی لرا د پارا د زرار ور کو له لتا ته دو چزیاتهو کې تاسو چته چلن بز هو دا بزو دغه شان ته اتم خیال ساتم انا به پریزن ستا کو ترار اندي تو له زرار ورکه لتا ته دو دغه وته زیاتيو کې کار م کول کنه <تصفح> <تصفح> نو خلک هغه کار کی چې زندګی نه مره کړل نه کاو کی لوچ ثقبان نه لګی نو ځ آبوي زبل وا دته نو هغه بلو کی او دا غنانه داسې پریزي تر څو ګټوي چې را تل اخول ورک دا غوینه نه نه لمر دا دک شانته بې تو قران وی داسې دا استاد ته هر نو نقصان دی دا غي د پارون نقصان نه زیاته و لیکه ځان له نقصان مکه چته زیاته ظلم کی خو صحیح او شری طریقو په هغه زده دانش کوي اچھا سمره د ناروا و د پختو د جهل طریقانا هغه باندې تاسو نن خخ کړئ چې دا وزیر سره پښتو شړل نه دا چل مکه همیا حال زالکه هغه څو چدا کار کوي فقد ظلم نفسه یقینا د ظلم او غبخل ځان دا له مباشرینو مخه چې د لغ خمسمره دیری دی هو دی ویګلې ما پښتو برکړه اما ولا زور ورکو یسړیا تاسو ظلم دی ظلم کو تا د الله د قوانين او حدود سره دا ټو کې شروع وَلَا تَغْرُرُكُمُ آيَاتُ اللَّهِ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُنْتُمْ يَيْأَسُونَ وَمَا يَنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تَشْرَعُ قُرْآنُ وَسُنَّةُ قُرْآنُ وَسُنَّةُ كِتَابُ قُرْآنُ وَحِكْمَةُ تَفْكَارُ وعلموا فوشيء أن الله بكل شيء نعلم شيقنا الله فعرشي باندفودي هو آخر داوة الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون <تصفيق> دی مقام کی کم مسائل چا ذکر کی دل ده طلاقو نو دل تکی ذکر کی ده طلاقی ثانی ده متلقی اگه سنانچی اغینا طلاقو رکڑشو نو دوبارہ د اغیدنے کا حکولو مسئلہ ذکر کی بیا مسئلہ در زعود ذکر کی دل دل او هغه کې مختلف احکام بیا عدت سره کې د غوښتنې ځوانو چې خاوند یې مرشوي دا د شانته بیان حرکت به په واخده عدت کې او مسالې د طلاق قبل الدخول او امر موصلح څنګه اصل محافظت په محادثه موزباندې چکه مونځونو پابندي کوي ا مقصد جهاد او انفاق تفصيلا په ذکر ده امثله د مخکنو قومونو نمونه په ذکر کې دا څه و شو چې کله یو ځونه له تل لپاره کړو یا یاد وا ا ایتتی خلکو او پیغام ورکو د نکاح د پاره نو اصل خلکو او پیغام ورکو چې ځا سره د نکاح ختم شي نو قدی صورت کې دا هغه زنانه رور هو تاسو چې نه دا خبره ني نو قران مجید دا غي اصلاح راولېګل چې دا کې هم خیر دی کا هغه سره کور جوړېږي دا ډېر آسان ني چې څنګه له نور حق د دا هم جوړې دي نو دا ذکر دی راګو هم نکاح د متطلقې و اذا طلقتم النساء کلاجه طلاق ورکه تاسو زنه نهوتا صدا لغنه اجلهن واسونه نیټه خپلتا مخکې بچدل پات راطل لاغه مطلب بداوچ نه روته نسدي شي د پرشوي نه ادلته دا مطلب دار دا دا چ بالکل پرش نبی ادي نه حقي فلا بعضهن پس ممنک ویل لرا بوند ویل لرا ائیں که حنا دي نکاحو کې ازواجهن دخل خاندان وصرا چنور سو کو له پیغام ورکي دایادت نورست نو کاري کې ولا غسل خاوندم پیغام راوله کو کېدي شي چې هغه سره کور زر جوړ شي ولي وقيه تر شوي نه اسلاب و کې احساس وته شوي نه دا بوله ډيره د حياوت د عزت خبره وزید دې چې نه خول سره نگاخته اذا ترعو بينهم بالمعروف کله جدی راشه په فلمینسکی په صحیح طریقې سره په شرعیه بهتر طریقې سره بل معروف چې دا او کور ورغو او پور بځولو نو یو پکې اغه اصل کوتا څنګه دې چې تاسو دیمه نه کوي قلاتا ادلوهن کله دځو چې زور خاوون زور لګاو چېردا بل لیکول کیو منا کوله نو قران غتو موي هغه پکې او نرواریسان باکر اغلل ذالک یو عذبی دارنگی وعز کولیشی دار وعز کولیشی با دی ذرا من کان من کم اغا چادا چیوی فتاسو کی یؤمنو بالله والیوم الاخر چیمان رو لی پا اللہ اپر وز داخر دا غی دا پارا دا بیان کی گی پل جور دا پارا دا هر چا دا پارا لی خو پیدا او نفع تیر دی رخاق استیش چیمان رو لی پا اللہ بروز داخری د دیوه دې وی دا قران مطلب داره چې اصله بلله او باغرت باندې ایمان نروړي ناغه پاکه مسه پوي ګویا قران هغه تاړو د حکم خبره نکي چې د نسو پورې ایمان پاللا پا پا پرور د اخر رشتہ ودین معلومی کې چې دغه سرهغه ورده حکم لائق نه چا توویل شي حکم او قران هغه چا چې ایمان پکی وي ذالی کم ازگالکم واتحر دَا خبرا دیر پاکوالی دا تاس تسودپارا ودیر دا تار دا تسنه ن уж lies ذالی کم ده جویم دا كل ده دیر پاکوالی دا تاس تسودپارا واتحر ولی در پاکوالی دا تر د lokشات پاسیکا 3 ی работی نکاح اسدرکت Sergeant پسید خودم ای UHDIJ去 دی نکاح نکی از دیر خآرہ بشیم وحام خقرین خبرا نوچی نکاح او نو ستاسو د پاروند پیده دا ورسو دي کونکو دا, دا, دا او دې دا نه نو بحکم ورل اطهر اول غالکم دا خبره چې خپل زور خاو سره دوباره نکاح وکي دا لري دا پاکوالی د ستاسو د پارم چې بل ځای ګوري کنه نه نکاح کی او اطهر دې دې نه نو د پارم چې دې دې نه خاو سره نکاح نو دې په ځای ولا لري لا غواړه دې چاغه ما کي رهاون سره نه کاوک دي شارعري ته الله يعلم الله پويږي و انتم لا تعلمون اتهوسنه پويږي پدي حكمت نو نقطو لطائف الله پويږي نو دي كه دل خير دي يو خراصا چکه معاشره کي جوړ نه دا قرآن راجو چيو زنا نه نه کاوکي او دل نه کا نه پس داغه اون مولشي یا طلاق ولور کړی شي په سې طریقه نبی هغه ټول مر دویم نکاح نکي بده وته آزاد اند ځکاري یا زباز زنانہ زامنی اولاد یا طلق طلواني له ریته تان کی پیغور کی ناګه چر نکاح نکي بیا اگر کو سلګي روزی کو سندای خوند په تشویو په زانه زانه کی دا یو ورسن دی دغه ګناکار دی د عزت او د حیا د پردې خبره ده د قران وي چدا نه کاوکې نېوځه دي په اسلام نه اوله فقته ده جهل ده رسمن دي ریواج دي د هندو طریقه ده او د زهنی حماقت پیدا ور دي ضرورت کې نزان ساتل وغواړي بلکې د الله حکم دغه تل وغواړي په دې کې شرم او عار نشتا بلکې د حیا او د عزت خبره نو پدې باندې چاله په غورو زورونه ورکول دا مونس ابن ديزان کو نه غاري یو بنده چې دا په غورو تکي چې دا واه نشته ورو نه نو جبل وا دې کوبل نکای اک نو او پلان خو او ګډه شاو وخت پس پنځو کو به نو موانه غست مولي دا سره ګناکه دا باه خلې دي کړی نو ځل له ظهوره کولې دا फायदा کو نشتا نو قناه نو مجید پدې راس مون رات او مسلمان لباګار دي خپل معاشره د داز بهودا کارونه حضور نقا کوي سات دې کې সহায় او عزت خو نشته نو الله پويږي اټاسو نه پويږي مشنه پويږي نو بس کارو کې چې کم په ازار تاسو ته کمږي ولوالداتو امين دي چرته نه اولاده هم په باور کې خپل واچوله حوالينه كاملينه دوکاله پره لمن ارادا دا د هغه چا لپاره قران ذکر کی چرا دو کی نه یوته مرته چاګه پرکی موددرداه ات لاګ بیا لاګ دوګاله د مکمل ورنه بدیک کمیم کول شي د خاص مصلحت د وجنا اصل مودا چاګه پرکی لاګ دا غو له کامله ولو الادات مهندې وګوره بدیک خوا غمن دې هم دي چاګه منکو حدی پنک اح کی دی نکاح اشتا اګه من دې باګون دی یا لی لا طلاق ورکه نشوید او پایدت کی اغه مهند په کېون دی چې داغه عیدتوم ختم شوه دی نو کاری د ماشوم لپه ورکی رضا غوډه را دوکاله پورا لم الا را ایوت تمرا دا چا اراده د ای چغره رات پرکه او بل مسله بل عزیز ستو ضرورت احکام کی دو دوی مو لا غبار ذلك بيوض احد كل जगह في هذه المدة ده على المولود له رزقهن او طبلار باندي رزق وركل دي زمانهوتا وكستهن اجام وركل دي تاب المعروف وخير طريق على المولود له سوته خلاص مولود بچتاوي له ده ربارا دا بچي دچاري اندي رپلاركنو پدي فلار باندي لازم دي رزقهن رزق ورکول داغی غنانوطا خوراک ورکول او خرچ ورکول جامع ورکول کسوطه نه جامع نوز گورا اغا زنانچه اغا منکو حدی یا موتده دی پنکاح کی دی یا پا عدت کی دی نو داغی او جامع و خرچ داغو لازم دی پا دبانده داغو خو بخام خورکی او درهم اغا زنانچه اغا یعنی عدتی هم ترکل دی نو که لازم ندی د دې وجه بولا خارج خوراک ورکي درته بچو لپاره ورکي کنه د زياته وجه نه لازم دی چې خیالاته دي اجازه مو ورکي بالمعروف په ښه سره لا توکل الله کو لنصل تکلیف باندې شې چولې په عناص باندې الا وسحا مگر مناسب طن مور پلار درته بچو د بچو د وجه نه به یو باندې زیاتې او نقصان او ضرر نکي کنه تکلیف بانی پیو نفس مگر مناسب طان داغا لگر وضاحت کی لا تضار والدتون بیولدی ها ضرر بنشور کی دی مور للا و دی اخپل بچی سرا چه داور تاوی چه باستبا دلا خواهر کے اوستا باستا پوسنی دان لگا گاٹی کار سکے او دل بور کے ندان اقصان بومنی داخو ضررور کلی مور للا بله قلب جسرات یاد زروت ته تلرکه چې رازدا راکته بولڅه بوله مونږ وګوراله بوله ورکیخه ته بولاله ورکی نو بغیر د سواجل چې په یو کې نقصان و غیره او بیا هم دا څه دا خو زرو ورکولې دا له د سوا دا هغه خبره مخ ته څه کرے دا زکا زیاد درمننده او چې باندې هغه مور او زیاد محبت د بچ سره هغه د مور ودار چې داګه د شيرا لوی شي په دې بیانه مورته جن نه پلان چې سوي تربيته شي کنه دین باندې او کم ما سکه مزمره کو ارزله ويږي چې را مول پلار غما داسري چې زه یې له کې پاله له ما ډېر محبت یا زره له کې ډېر دردونه سخته او تکلیفونه کړهوله برداشت کړو نو کته ته خیالونه په دې ونه چې دا خیالو ساتي او دې له اوجه باندې په صفه جات کې اوساتي اخره کول ورکی ولا انا به zarar ورکول شي دې پلان لره به پهل بچ سره چمورو ته به ضرورت abe سبب انکه ارکه چنه سم ورکول ولا بس نو ور کوم پلار لدا بیا هغه ته تکلیف ورکولله نو دا ته نه انا له نو دي پکار چوکي یا دې ضرورت هغه باندې ډير خرچ نه کوي چمووله بدکه مو لدا کنه کنه بس ستاله کوله زمو کوله ابا چې سنبالا وا نو پلان تر بوندا نه کوي وز دماشن تربیت خو دې شروع کوه واخاله کی بلاره مرشه وز بسکی وعلل وارث مثلو ذلک اپ وارث باندې لازم دی پرشاند دی دا ټول خبره دې مواره خرچونه دا بیا وارث کی چې په لار دی باندې ا وارث وسو کی له ورشاهان ک له ورشاه د مخه تخ کیږي دا وارث نمرات هغه ځای محرمو می نگاهه سره لګیږي ها او کناس نه دی مشرې وارخلي چې انا بس دلالا کالو کو ور او کنه نکنه د به مشرکیږي نا هغه به جما خرمومې ښا عين راجا فصالن کچره اراده وکړه دوارو د کولو کوله د بچي عين تناذن منهما قرزاد خپل دوارو ترات نه قرزاد دوارو په کې خو شاله راځو چرلا بچي نه پيونه شو کو ولې کې نقصان دی ا دې په نقصان جوړیږي خرابيږي نو فدیه خوشاله چاو بس ټیکره د پکه फायदा را کنه وتشاورن اب مشوره ده مشران او پروانو سیو بل وته مرچاو دا لکه ددا کړی دی خرابې کی لیون بلته تاسو کوم مشوره دواغتا بلا جنہ علیهما اشتاغوا لغه د دروازه چ طالب د پیاو کې د خپل بچو د پاره بل ځای کې یو هغه خبره چې مور یې نشته مزلانه نبی اقوم کاره خبره او یو داسره چې خپل مورشته د بچي هټونه بل ځای کې دایا ګوره قد مصلحت دوا جن فلا جنع علیکم نشته غلا باداغ اذا تلنتم کلا چې اسپاله تاسو حواله کوي تاسو د زنا ما اداي دوم هغه دغه څه کوم کار کوي چې هغه څه تاسو ور دی بل ماره په خې ترې مطلب داشه چې کوم غنان د واستا پيوله او هغه کوم کار کوي تا کې وځو درنه هرڅه درکو ما کې ما درکو نو هغه چې ورته مخکره ورکی سلام سلامتم ادوانس کې ورکی تدام ورار هغه دا چپل امر د بچي تاغه بده بل ر وکتا دایاغه ول په ورکی نو په هغه صورت کې جایز دی چې ته خپل مور د بچه لا هغه حق ورکه ولا غوښتل چې هغه بیاځای چې تاوتای او استاد ابو صاحب خیال زنه نه چې هغه خپل حق ورکه نبی هغه نه شتکه بل غناره ولا ماشن لپه یو مطلب دا هم څه ښه د زمه هم هم به خبره وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيْرِيَدْ عَلَّانَا وَعْلَمُوا بُوَشَيْهِ أنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ يَقِنُونَ اللَّهَ سَبْحَمُونَ لُمَعْدِلِدُونَ كَدِيهِ لذلك نصب على نشته عدة الزكرة متوسعة عنها زوجة آنة أغزنا نحن نحن خاوة المباتش وَالَّذِينَ أغا خلق يتوفون منكم وفاة كل شيء استعصنا ويغرون ارے تره سد شو گله یتار انتظار کی بیان کو سیننا بقل زانو باندے اربع داش غری و عشرہ سالور میشتي اولس رازی دا دغنانا چ خوان دمل شو درغم مودره ایتات یری دا لغ ددیر سروه دا غره چ علاوه خاتمي دينا ما تام دي ما تام ما هغه ته ما ديږي داري لګياري اره خپله نوم لا نديرو وقا ذکر کړکړي نو دا کوم مدار دا مو دا دې دا پره ل چبدي کې ور زده نه نه کدا غیر حاملې نو دا سلام دا بوله شنو نکاح کول شهبل او کله دا له حمله لو لا حد بو شعبات شهر و د عشی اوږېږي لاګینه <تصفح> په شعبې نه کاږي دا مو دا ولا خدا الله رمي اشته اوله سوره ده دی ولې خلق باندې مرده چې پک کلو باندې غم کوي پپلار پرور تمور یاره د عالم د مغن شو کوله غم خالي ابار نشوته ابل سره شو کوله ونا په دې طریقه باندې نه اتكون داواله باندې او حرام نه کنا هرڅه غوا له کوڅو کې نو خړې چې دا تاګ را تاګ ولاتل راتلل دا نه جانو کوم کي کنا ورځه خاده قدرش نه وينو شتله هرڅه غدانه کوي نه پاري باندې پګيره درووت چې دا تاسو سره غم جوړ کړې ها دا وختونه نه نه طاره دکمو دا پرای مې خيرا هرور میاشته الله سره فاذا بلغنا اجلهم نسکل جوره دي اوره څغه حاملې نشته دا مو د پورې شي او هغه حاملې نشته واځه حاملې وشي فلا جنع علیکم نشغل عبادت زمونې فيما ظعلنا بالغسکي جديي کې فی الفسح النبیل معروف تو حق د خپل ځان له کې په خېل طریقې بیا کلی زینت کوي او وشوي لګي خایس لګي نه بالکل بیا اجازت اجازه ته پابندي پینشته او بدغه دوران کې به بالکل لکیه او کله از نه چې دغم پدریم اوراز شروع کی خپل ټول غړي دا غره نشته اجازه دا غره دې موځه په دې دوران کې بیا چې سره تعلقات او نگاه وغیرہ دا نه کوي والله ما عاملون الله تاسو ما معلومه خبردار دی او زدا غدارند چې راز نه عادت شوراله او یو سړی چېر موږ پدی یری کو چې نوګه موځه ختم بل مخې شي هممو و چر ن کا مکي نو داغې او خبره زکر کې خور ولاژونه حلی کوم ان شتهه په تااس بادي فیمهه غ رد تومې پهغ کې چې تاازو اشاره کوی پهغې سرهمل خبت نه چې پیغام ورکولې غنا راته پهغ دان کې تا د اشاره بهشک دا که نه هغې ته د وله د چپو غیاباندي چرا نو غون په طلب کې او کداځه نیک ده کې پښتا ملویګانه اګلی واره موږ نه اندیر زیړه کې هرې راته په خبره بیا ځې وي چې دا زنا نه دا وړه را پک دا خو ارې دی کو کمین عرص په انتظارو کې اوس خبره وادځه ورته چې هغه دی دې پوش چېرې تدې نړۍ دا اراده ده او پټه مړه دې مودې چې دا پروش نو ذکر دا قنا اجازهت کی ا رب توم به چتا سو پی اشارہ کوي چاغه پیغام د لیکارده زنه نه تخخ کار نه غره پی اشارہ او اګنان دوم سي ان فخيكون یا پر ساته تا زه بطلو سننو کی ا لوګا کی نه کی ولکه ردا دي چا ورګه هيتت کو یا بوو आयो تر نو بدیت نیول نه او کله کې د علم اللہو کوئی کہ اللہ باک انکم جیقنان تاسو ستذکرون اہن خامخان